Dumnezeu i-a vrut școala Lui. Suntem în atelierul Lui. Biblia ne spune că pietrele care erau cioprite pe șantier, acolo la poala muntelui, de unde se lua de stâncă din care trebuia făcut templu, toate se lucrau după un plan. Nici mai multe, nici mai ducăzuri, nici oricum, ci fiecare își avea locul lui, nu hotărât. Când erau aduse la templu, este scris. Nu s-a auzit nici măcar O singură ciocănitură de ciocan Vă dați seama Dar ce înseamnă asta pentru noi? Ce înseamnă asta? Iată șantierul Cine lucrează? Duhul Sfânt Și cum lucrează? după în plan veșnic Și pentru fiecare din noi știe știe unde e locul în tent Și la fiecare de formă care trebuie Că va veni mâine ziua răpirii Va fi o minune nu ne, ne vom vedea fiecare exact în locul pentru care Dumnezeu ne-a hărăzit ne-a rânduit mai înainte de veșnicie și toată cioplirea aceasta toată pregătirea aceasta acum are loc deci să ne lăsăm lucrați pentru ce știm că urmează ca Dumnezeu să facă cu noi căci El vrea să-și facă acel templu mai bine zis, acel popor, în mijlocul căruia, el va locui reșnic, veșnic Și fiecare de noi își va avea locul lui fericit Și te vei nemaipomenit de bine Și lucrul pe care vei avea de făcut, nu e vedea exact, este lucrul pe care tu îl poți face Și nimeni altul nu poate face ca tine Nimeni, nici Pavel, nici Petru, i-au altceva de făcut dacă ești o și mai mă mădulare O care ar fi ei ăștia mari dar ce face cel sigur piciorul poate să facă și face despre o Doamne când înțelegi așa nu atunci e gândul smerit și inima plecată și spune lui Dumnezeu Doamne facă-se doarea ta Înțează așa trebuie să știu pe dar aceasta o pot spune lumea atunci când inima este smerită când, de fapt, ai înțeles că ești chemat să moștenești viața, dar nu oricum. El nu va primi începe așa sărbătăcini și ființe bălțate, cu tot felul de păreri și gânduri. Acum, iată-mi nou, Domnul cu o ne lămurească, permite că nu e așa, că nu mai există lămurile. Când vine momentul răpirii fiecare la locul lui în tip perfect, totul este minunat și vei zice că ești în lumea acolo și ești așa de bine pregătit și atât de care este orice lucru, vei zici Doamne, parcă pentru asta m-am născut cu adevărat atunci vom vedea că chiar pentru aceea și am născut nu obișnuim mai să spunem în lumea asta pentru oameni care să nasc un dar, nu? Oricât ar învăța alții care n-au talentul nu poate să fie ca și care ăsta s-a născut Asta este frumos. Când Dumnezeu ne dă naștere din nou, El are în vedere și ceea ce trebuie să fim noi în veșnicie. El ne dotează în momentul nașterii absolut cu ce are El în plan pentru fiecare de noi. Și vei vedea atunci că tot ce vei fi în veșnicie, prin naștere ai. Și ce ai prin naștere, mine nu se poate lua. Te-ai născut frumos, nimeni nu-ți poate răpi frumusețea. Dar dacă ești puțin urât și vei să arati frumos, te duci la o și începi să te mai faci. Și. și după ești mai frumos acum. Dar după ce te-ai întors tehnical și te-ai scurlat, iar -te, vezi tot cum ești. E așa să luăm. Îmi... Păi să te-ai frate. Dar dacă ești născut frumos, frumos ești. Și când te-ai scurlat, și când dorm și când te duci și când tot frumos. Este toată într-o poate nimeni Și Dumnezeu ne-a îmbrăcat în această frumusețe care este Hristos. Că sunt iubit de oameni, că sunt grânt, eu sunt tot același. Nu mă uitați că sunt așa de negrișoasă, spune către meu, că sunt frumos. Eu știam că este frumos. De ce? Pentru că am îmbrăcată în Hristos. îndrăznește, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace O, oh, ce minunat este acest lucru să poți să auzi din gura lui Dumnezeu, credința ta te-a atunci descoperi că într-adevăr în inima ta este credința O, scumpii este minunat când vedem cât de bun este Domnul cu noi cât de tot a fost el cu noi.